Аже було і всьому. Загинули мої хлопці, але ніхто із словом не прохопився, де я. А було так легко. Я відчув себе старим і вже хворим. Сили мені забракло і снаги. Одне лише мав відтоді на меті. Ще рік минув і знайшов я того Юду. Справ він собі нову хату, коні купив гарні, землю мав, Жив чоловік і ніби ні про що не думав. І дивись, під самим кримінцем, де наші хлопці полягали, прийшов якось до нього вночі, а ще ж зброю свою зберіг. І ту ніч то був мій останній сприт, останнє, що у мене мало. «Стачити у цьому житті – це кара про зраду за смерть тих моїх хлопців. І я знав, що, якби не вправдягся, він пізнає мене. Адже не може не снитися йому зрада і кара, не може. Тому прийшов по ночі. Забив найперш пса на подвір'ї, а тоді... Рипнув кілька разів дверима у коморі та стайній і почав чекати. Вибіг тоді той з хати і стрімголов, щоправда, як кожен перестрашень крадькома, у руках пістоль мав удома зброю Харцис А я стояв із вуздечкою, Данилко, а він вийшов за двері, той накинув йому вуздечку на шию і натяг, і він свикнувся було. Але за мить почав осідати. Але не міг і допустити його несвідомої смерті. Попустив його ту вуздечку, схопив за горлянку просто рукою і в очі йому, дивлячись першепотів. «Пізнаєш сокиру?» Він пізнав. І тут, думаю, шлях трапив його на місці, бо жахом прийнялися його очі. Труснувся він. А я кинув уздечку і ножа, витяг, і вже не знаю, в живого чи мертвого загнав лезо у саме серце зрадника, а тоді кинувся до клуні, підпалив ззаду і таки загорілося, вивів зі стайні коня і шукай вітра у полі. Вже коли летів на коні дорогою, учув лемент юдиної жінки. Але що робити. На те нема ради. Захворів я після того денілку, Дістався назад до тієї бабусі. А було їй вже за 80. І в неї здоров'я не було. Хата стояла у ліску на околиці села. А вона сказала мені. Краще йди від сіль, свариди. Бо мені вікувати недовго. Поки я тут, то не дуже до мене зазирають, а помру, то допитаються, коли тут житимеш, хто ти. І ось пізнає хтось, хтось докаже, поки ще житиму, пошукай собі десь місця, а тоді приїдеш, попрощайся зі мною і притулишся, де тобі вдасться. Так і сталося, так я втрапив у конюхи до пана Голимбовського, а згодом поїхав до старої, забрав, що мав із речей своїх перевіз сюди, поцілував стареньку на прощання, вона мені була, мов друга матір, і невдовзі вістка підійшла до мене, що померла вона. Ось я і лишився тут. Родина моя уся загинула ще до того, як я став сокирою, а тут вже і пустив тільки поголос. Та мав колись родину саме тут у селі, мандрував по заробітках. А колись вернувся, вже нікого нема. Я казав, що мати моя мені племінниця, і верс усяке таке, хто зна що, аби люди очепилися. Так і пішло. Ти знайшовся в моєму житті, я повірив у тебе, а ось ти панський улюблениць. «Приятелі, ти йдеш з тими, проти кого йшов я!» Данило мовчав, не в змозі нічого відповісти, нічого відказати, намовлене.